بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الله جل وعلا فاندرويم دولتهم برتين ديمت الفال كركو ndërsa ne edhe sonë të takoimin këtë takim të radhës në dersin e zakant shumë të ditës e shtune dhe që nga java kaluar kemi filluar të trajtojmë një tem që e kemi konsideruar si një loj pregaditje për një shfridzim më konstruktiv dhe më dëbëshëm të muajt Ramazan edhe pëse tema që po e trajtojmë nuk është kryo këpot e ndëllit dhe vetëm e Ramazanin kjo tem ka të bëj me të rjetë në besimtarit. Nga si kur që si kemë përmendu në ndryshimi, njët në besimtarit është projekt të cilin aj mundohet vazhdimisht dhe të të të me e zbatu njët në ti. Përshka këse asë njëherë muslimani sada so që të arrin në dhije dhe sada so që të arrin në pun të mira, asë njëherë nuk arrin në nivell në knatëshën për te dhe gjithë më mundohet tjetë me i mirë. Dhe përderë sa përpjeka për të qenë me që lejmë i besimtarit atërë edhe ndryshimi është aj që përbënd përregën e ti jetësorë. Mirë pa, po, i munduar që këtë tim me e trejtu në kohadrë të disa kufizimeve që i kemë përmen të akimin e kaluar të cilat do të nëndihmojnë që të fokusojmi s'paku me muajnë Ramazan edhepse me gjitha këto kufizime prapë se prapë pikat e trejtuar dhe ato që këna me i trejtu në shalla mbeten edhe për muajt e tjerë por një shpesojmë që muaj Ramazan të shënën me të vërtit një piknisje të begatshme, të frëtshme të një ndryshimi pozitiv më të mirë dhe më të frëtshme se që e kemi pas në Ramazan të kaluara. Sontë të të flasë pak më praktikisht se sa që kemi bën takimin e kaluar. Takimin e kaluar kemi trejtuar për bërësit e një ndryshimi pozitiv dhe kemi thënë se pjale a ndryshim të kënjerëzit ka tretimet të ndryshme. Ne synojmë atë që është pozitiv dhe kemi sharuar që ka në në kuptëm me ndryshim pozitiv dhe për që ndryshimi pozitiv kemi përmanë përbërësit e ti, që ka përbën një ndryshim të mirëfilt pozitiv. Të rësonte, do të flas për mënyrë në këti ndryshimi dhe do të prezentoj para jush me lene allo gjallëvara disa pikat të cilat mund të kons si një odhërëfyës dhe manual për ndryshimin. Të ndërru dhe dhe motra, kur bje fjala për ndryshimin, pa dushim se në këtë term, në këtë koncept përfrien aspektet dhe dimenzionet shumëta. Por aja që duhet besimtar me pas për asyqë është se prioritet për të mbetet gjithmonë ndryshimi individual, ndryshimi ti personal, para se të mëndëm për ndryshimin e asoj që deli jashtë ti. Në në në në në në në në në në në në në nga se ndryshim është edhe ndryshimi i familjes, ndryshimi i shëqnis, ndryshimi i rëthanave. E kësë të më ratë, gjitha këto jëmë pjesë të konceptit të ndryshimi që besimtari e ka si projekt tjetës. Mirë po, për desa bët fjallë për Amazonin e para, dhe e dyta bët fjallë për të atimin e ndryshimit si një fillim, atër pa dëshim se të gjitha rrugot në shpijen të këndryshimi i vetë vetës. Besimtari duhet të fillon nga vet dhe duhet që të fokusohet në ndryshimin individual. E kur bëtë fjallë për ndryshimin individual të ndërlozër atëra, ndryshimi besimtarit silët në dy fusha kryesore, në dy raporte kryesore. Ndryshimi i raporteve të këti individi me Allah Ungele Gjelalu si kryos dhe ndryshimi i këti individi si kryes për baldë vetë vetë dhe kryesëve të tjera këtë në dy dimenzione të cilat besimtari duhet të fokusot në ndryshimin e ti. Dhe pa të shumë se të flasim për ndryshimin e besimtarit në raport me Zotin, këtu në mërë ndështëta një seri në veti si duhet me ndishu për bala Allah Gjallat Gjellaluhu. Mirë po hajtë uke pas për asyush se jemi si kur që kemi përmend jemi në dëmonë në ngjes të kosë më jaftushme përshka këse jafti Dhe në Ramazan një në pak, dhe të mëndujmë i sonde që më të e për të fokusu me në pika orientu se së në sëqarime detajzuse. Këtë duhet të kemi parasysh. Dhe të ne dhe të japim udhëzime ma shumë, tëse të kanë e për detajzime mirë për spaku, besimtarë me pas një artë, një hartë të orientimit në botën e, në botën e ndryshimit. Kuriosura që duhet me ndryshu në më ndryshuan raport me Allah xhallah leuala të ndërozë sikurse e ka përmendën Ibn Ka'im rahimullahu dhe shumë dietar të tjerë, është madhrimi i Allah xhallah xhelalu. Dhe këtu nuk ka fund. Besojmë të gjithë mund ka çka më ndryshuo në madhrimin e Allah te barekuta. Gjasë madhrimi i Allah xhallah leuala është kryeqput i ndëlidhun me njohin e Zotit. Ne nuk përfundon njohja e Zotit kurr, besojmë të gjithë mund e një Zot në ti më mirë e më mirë. Prandaj, ndryshimin në raport më Allahon duhet të betë duke e ndryshuar madhërimin dhe i Zotë i Gjallewala, respektivisht duke e rritë këtë madhërim, duke e shtu këtë madhërim, i cili pastaj nënkuptan madhërimin e urnëve të ti, madhërimin e fjalëve të ti, madhërimin e fjales të ti e kështë të më radhë. E për me e të regu më praktikisht se mbiclat shtylla ndërtojt, madhërimi i dretja Allah Gjallewala do të mjaftohemi me Shurimi ne Abdullah ibn Masud radhiyallahu ta'ala anhu i cili ka thën kur e shtyty për ajetin në sura Al-Imran ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun o ju që keni besuar keni frikë Allah, një frikë të denjë, një frikë të drejtë dhe mos desni ndryshë pas duke qenë si pesëmtar Dhe frikë ndaj Allahut xhallahu te ola këtu është reflektim dhe manifestim i madhrimit ndaj Zotit xhallahu te ala. Është e ndjeshme që nuk e madhon Allahun, nuk ka mundësi më pas frikën. Edhe edhe këndërta. Prandaj e kam pyetur në Mesudin se çka n'kupton ose kur një njeri ja ka frikën Allahut si duhet. Ose në rastin tonë që po flasim, kur një besimtar mund të llogarit se tek ai ka prezencë Madhrimi nda i Zotit Gjelle Huala Nga njëra onë kja dhe në anën tjetër Në qëfa drejtimi duhet me ndërtu Besimtari madhrimi nda i Zotit Gjelle, Gjelle Huala Ka thënë i Bli Mesudi Radiallahu Talanu Se kja ndërtojt në tri Shtylla kryesore, në tri pika E para Që ti nështrojmi Allahot E mos ta kundërshtojmë do të të praqë sot ti i bindër së Allah Gjellewal, edhe në aspektin teorik të fjallëve të ti, por e praktik të veprave, praqë kjo shenset ti e madrën zutin Gjellegjen Al-Humë. E dyta ka thënë, e një dhe kërën e felajunësa, që të përmendë Allah Gjellewal dhe mështë harruhat, pra nësa është prezent, përmendë dhe Allah Gjellewale, në gjuhën të ndë, pra aqë është prezent e madnimin dhe Allah Gjellewal dhe nga seniru që e madhënën Zotin nuk ka mundësi me harru Zotin përshka këse e këndel dhe e zxënë nga gafletin nga hutia madhërimi i Zotë Gjellë Gjellal hu dhe dhe këri është i badeti i vetëm në Kur'an që është kërku në shumic përshka me Lallahu Gjellal s'ka thonë faluni shumë agjërani shumë s'ka kështu s'ka thonë Lallahu Gjellal huala madhë jasë jepni shumë E ka këthuj të këni, sa so t'jap një shpërbleni E ka shumëfeshur shpërblimin Por nuk është përmen në shumësi dhenja Ndërsa, kur bje fjellë për dhikrin Ka thonë, u dhukur u la e dhikran Këthira Përmenden i Allahun shumë Që nëngupten shumë shpesh Dhe për me e kuptu këtë praktikisht Si bjen kjo Ka thonë pejgamberi sallallahu sallem Le të mbetet gjuhajote e lagur vazhdimisht Nga përmend i Allahun gjellewala do të thotë një lejt kriteri për përmendjet pranushmet Allah Gjallaluala në këtë rast që dëshu e me e përmirsu dhe me e ndryshu madhimin dhe e zhutës është që gjuha jonë mos të mbetet e thotë nga mungjesë e përmendjës Allah Gjallalualu për ndaj kënë nuk këpëton shumë e përmendjë Allah në të barekotala nuk po flasë vetën për përmendjë Allah të në aspektin e përvështum. Domo me përmend situata të kërkuara, në sabah, në mbrëmje, në pas namazit, kur të hyjë në xhami, del nga xhamia, vesh teshën, desh teshën. Kjo këto ndihrë që besoj tani nuk i lan asnjëherë. Po po flas edhe për dhikën e përgjithshme që nuk kupton të thonë të shpesh të fjalës subhanallahu, elhamdullahu, la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah etj. Prandaj, ky është ndryshim. Akime e ndryshoi Madhimin dajzot gjellewala për mes Dushimet të dhikrit e ti Për mes përmanës Allah gjellewala hu Dhe e treta ka thën Ibni Mesudi radiallahu ta'alanu O anjushkara Falaju këfar Dhe që të mbetesh mirnjahës Allah të vazhdimesh Dukë e mos më huar mirësit Dhe duke mos më huar begati që Allah ti ka dhe Dhe dera e mirnjuhes Gjithë mund nbet të hapur Për bazëzot gjellewala Nuk ka arabë në biftyrë në tokës Se sa do tjetë sasi adhurimit e ti Dhe sa do tjetë nivelli bindis e ti Dhe sa do që tjetë për ulljetin dhe Allah Gjellewala I cili ka mundësi me gjitha këto Me e faldru Allah në si kur sa i mëritan Për ndajmi aftëm për këtë Atë që e bënd të pejgamberi s.a.s. I cili di e dhe është E njërë Se a e është një rju që e ka madhuru Më shumë të Allah në Gjellewala Prandaj edhe është në shumë më shumë ti Allah xhallah levala. Prandaj edhe ka përmend Allahun më shumë ti dhe është përpjek me e falëru Allahun xhallah më shumë ti. Por megjithatë ato përpjekje që i ka bër dhe mjafton namazi i natës që e fal të dërsoj fryeshin këmbën nga çelimi i gjatë. E që në fund kti angazhim me kësaj përpjekë thon të la uhsi thanan alek anta kema 222 në veten. Unë kam mund si asnjëra apo me Këntu, po për vshi tër mirënjohën që takon ty. Mirpoka të po e letë ti. Ti qofsh i falëruar, ashtu sikur që din ti të periudhën të tënde. Prandaj edhe të dërguesër ditën e gjykimit, ditën e gjatë, ditën e ndërmjetësimit të shefatit, kur i jap atë leje pejgamberit alayhi sallallahu alaihi wasallam për ndërmjetësim, çelësi i ndërmjetësimit do të jetë përmes falërimit. Sikurse e ka përmend pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam se vendos kokën e tij në, në arshin e Allah xhalla xjalaluhu dhe frymzohet me forma dhe mënyra të falërimit që si ka ditë përpara. Për mëna pejgamberi saollallahu alaihi wasallam do thotë saq ka thur falërim për Zotin xhallahu alaer dhe ka qen i frymzuar nga Allahu për kët prap so mbetet hapësirë e panjohur e falërimit ndaj Zotit xhallahu alaer që vetëm me frymzim nga Allahu xhallahu alaer mund të ropë më ngrit në këto në këtë shkolë. Prandaj gjithmonë mbetet një fush e hapur për ta përmirësuar veten tënde në raport me falërimin e Allah xhallahu ala. E kur kët e bëjmë, do të thotë ne e udhheqim përmirësimin ton drejt madhrimit të Allah xhallahu ala, duke u fokusuar në këto tri fusha, atëherë padyshim se ne jemi në drejtimin e duhur të ndryshimit që ne po e synojmë. Dhe shansa më e mirë për këtë është që të bëhet në muajin e Ramazanit që asatia, padyshim, sikurse kemi cek, ka shumë e, ka shumë rëthana që e ndihmojnë besimtarin që më letë të këtë arritin e këti ndryshimi dhe këti përmirësimi. Edhepse, si kur qëtësika të ndërruëzër ndryshimi në raportë më Allah në Gjellewala, veç adhesh kur bje fjallë për madrimin e zotit të pare këtëala, është që është e hapur dhe që është e madhe, mirë po një model konkret dhe praktik në cilën dretim mund është me e udheq dhe mund ësht ndryshimin të në raport me Zotin të bara kjo tala. Pra ndaj, këto tri shtylla do të të bëri objektive të tua dhe mbiton dërtoje planifikimin e projekti të në planifikimin e programit të në, me letë me thonë, planifikimin e asaj që ke paraminu me e bën Ramazan le të të ndërtuon në këto tri pick-up tënë. Ndërsa fusha e dytë dhe dimenzur e dytë ndryshimit është, besimtari me ndryshu për balë vëtë vetës, por jo duke e madhru, pa dushim, dhe jo duke e lavdru, por një mënyrë tjetër e dushimit, e cila nënkuptan, njohjen e vëtë vetës dhe përmjësimin e ti. Në raport më Allahun, njohje Allahot për ta madhru Allahun, ndërso në raport më vëtë vetën, njohje e vëtë vetës për ta përmjësu vëtë vetën, jo që dy kush përmenu se duhet me njuhë vetë vetën se jam të e nënqmu vetën shumë e të njuhi tani pak më krenar të jemë edhe pak më shumë të thuri vargje lavduse për vetë vetën një kështraptën por të njuhim vetë vetën për të përmirsu vetë vetën e kjo të ashkërkon një të retim pak më gjatë fillemisht të ndërruhezër ekspertët e kësoj lamije të parët tonë se lefi djetartë e famshon të parët të cilët e kanë pas strumbularin e për okupimit dhe vetë dhe vetën për me e përmjësu kanë përmjën se nga punët më të fshtira njetë në besimtarët është njohja vetës Madje Jehja Ibn Muad Rahimullah ka thënë me njohët dhe vetë dhe vetën është shumë më fshtirë se me njohët armikën dhe plantët jepën me njëvëf njëri armiku nuk është lat, po flas so armik që ti të mshaft, punojnë mbaspinës, thurrin kurtha pas spinës, e ti mendon se ata janë miqtë tu. Po hajde po as zbulon si armik. Po me as zbul planet e tij, strategjitë e tij, çfarë ai do të bëj kjo është, për këtë çot edhe ndërtohen rrjete ndërmjet të spionimit për njerëz me njëf çka po po do po ai me me, ja më bë ku ndër me as këto merat. Nuk është punë lehtë. Sa so është vështirë me njëf armikun dhe sa është e fështir me i njëf planat e armikët, e paramendoje këta burra e kanë krasuar njëhen e vedenës, më të fështir se njëhen e armikët. Për këtë arsuje dhe kanë dhe në mund, dhe për këtë arsuje dhe kanë këndru si nga prioritet të besimtarit. Ma dje, njërin nga djetarët ka thënë kështo, hyrja në gjenët është shumë e letë, nuk ka ma letë se me shkunë gjenët, Më në mënenë mryshë. Në mënenë vështirë ka probleme apo ka sfida, ka sfida, çfarë. Ai thot argument për kët janë shumë hadithe. Ka thon pejgamberi alayhi salatu sallam, për shembull, kush më rabdes si po marrun dhe i fol dy recita në xhenet. Kush e bën kët punë, do punë për shembull, kush subhanallahi ve hamdin jera, i mbjell Allahu në pemë xhenet. Sot leta këtu. Mir po ka thon ajo që e bën vërtir shkuarën në xhenet është vetja e njeriut, nervsi e vërtëson. Për dyshë rruga është e lehtë. Duhet me dallu mës dy xhirave, me rrugës apo dhe pengesat që ne jemi shkaktuar atyre. Qoft unë apo ti që më shkakton mua apo ti që shkakton ti, por ne jemi njerëzit që i bëjmë këto pengesat në rrugën e shkuarës në xhenet. Prandaj nuk është nuk është rruga për në xhenet Më vështir se rruga për ta njoft vetveten. Se një kurën një vetveten le të ka pasojë më shku tek shpërbëlimi dhe dhe falih Allahu xhënna lul. Sikur se këna më sharu inshallah. Si me një vetveten. Përkëd ka përmend dietarët në disa mënyra, un do të përmendni katër pyetje, dhe pse thash ky dash të ndrozur koshtin e ngarku me pika dhe më shumë është Uh, udhëzim dhe një loj harte për orientim në, në, në botin e ndryshimit të vëdvetës se që është nështa detajzimi tër, i gjitha pikeve se nuk është e mund shme ketëmi detajzun kuadrë të tretimit të, të timet që po e bëjmë Mirë po shpesoj që gjdo kërsh pas taj si kurse kam se këtë ndesh në kaluar gjdo kërsh pas taj në bas të përgjetsis që e ndjen treton pas e këtu pika në vazhdimësi edhe pas edhe pas kësoj ligeratë Si këna mundësi me e njohë dhe dhe vetën? Kanë përmenë djetarët disa rrugë, katër e nga matë njohërat. Përdojri këto katë rrugë me e njohë dhe dhe vetën. Që ti njështë të metinit e tua dhe të dëshë pastaj që ka duhet me përmirsu, që ka duhet me bu ma mirë, e që ka duhet me eliminu, që ka duhet me largu, e që ka duhet me nëbjel e kështu më radhë. Nga se nuk i mundësi me e arritë këtë pa njohën e dhe vetës e para kanë thënë njohje e vedvetës për mes diturisë, dhijesë se dëm njëra ose duke u informuar, duke lezuar për shambull lezën njëri ajetet e Koranit ku Allah u gjallë leura përmenë rapët e ti të mirë e shëse unë që shtësion kur Allah u përmenë cilësit e rapëve të mirë e shëse këtë cilësit që s'ka shku mena, me në duke me pasë po duke ka me pasë Ose për shemb, Allahu përmend se çifte njerëzve të ligjit të kshit, është asë, kët ligsë që ka shkaktuar që kjo kategori njerëzish të çortohen, e donë nekam. Prandaj me dije ose lexon për shembull për biografinë dikujt prej ashabëve, dikujt prej dietarëve, duke lexuar për tashse unë e, ta, e largo kënaqë. Në komunose jo mirë po standarde këtyre ne po më tregojse nuk jam, nuk jam, andaj leximi ose më konkret ka në në djetarët prezentimi i gjenë gjithë të ndë tek një një një dishëm i cili pasaj të ebë vjërësim e dorë i thush, une që shtu me nejë une që shtu me bëjë une këtë njërë të mendumit e kam mirë e ki, gabime paske e kështu me ratë ata e është mënyrë që ti përmes një djetarë, një hoqë, një një dishëm i një të metit e tua nga se aja është pasaj një lojë një loj uh, uh, verifikuasi dhe aja është që të certifikan se a i ki këto në regula po nuk i ki këto, këto në regula njëre dyt është shoqruasi i sinqert njëre nga nuk është vetë në ti pra ndaj mirë është me e pasë një loj shoqruasi por jo që i bën më habet jo shoqruasi që i athen vetëmin jo shoqruasi që i kalemkuan me ta jo por shoqruasi me karaktertë të mbikqyrësit apo, qëqërës me karakterët të mbiqqyrësit, i cili, si kurse i ka thonë Omer ibn Ablazizi, më thonë ati, këshirtari ti, Rebibni Hajua, i ka thonë, ty të kam mbiqqyrës për vetën time. Ata që ka tjeshe se nuk duhet me botë të regam për ndryshe, të ka lao të kërkoj logaritë për këtë por. Ta të, të këmë dhonë leje me mbiqqyrë për gjithë shka. Për ndaj, nga njëre mund me qenjive për mioti E arsyeju të jem për ty, por me shikimin e teatrit gabem është. Nga saajt është më mirë pse ti qi mund të pao veten tënde. Por shumë arsye një pytyne, njeriu ka prirje për të arsyejuar. Njëri kur bën gabim i gjen vetes arsye për gabim, gjë që nuk e bën me teatrin. I njëjtit arsye tim që i gjen vetes për një gabim, nuk e përdor kët arsyeën për teatrin. Te tjetrit as ai arsye nuk vlen, është individual. Për ndaj më letë është me e vlerësu dhikon tjetër se me vlerësu vetë vetë vetëm. Për kërës ju e shoku i mirë, është e cilë i të thëtë këtu i se gabim. Ose për shambull, pëse nuk jenë filen veni, gabim së se orë, është do është marë, ose nuk jenë namaz me gjëmë, do në të përcil, po edhe tjetëja, një farë loj, një loj reciprociteti në përmirësim dhe në zbulim në të metave. E n Rallë e gjemë diken, i të dikuit, syni jam që të të dikujtë, ti e syni, jemë që shikën të une. Po të dole, pa izë shikën të une. Dhe ato që ti e vrenë, dhe ato që ti e nëzenë radarin të ndë, më nëjmë rë, mësë më falë. Po dhe ti e për në raport me te. Kjo nuk është të ndërëve të lezër ajo që duhet me hapë armitsime zvete, por duhet me e logaritë një shok të tilë begatin nga zotë e gjellë e gjellë e gjellë uonë. Meri, anhu, një shëqrim të tilë ku izbulën të metat e ka konseru si me shpëndahe dhije vazhdimisht. Për shambull, nëse ti kimi shak, në sabat të kosh të ableni një orë. Apo, ma zdreke të ableni telefon. Pastaj, qenë me hongër dark. Tani, këtë me kur shku me flatë, të qenë edhe që të pare gjinin. Për shambull, në stop tje për dhije. Që kë shaka, o është i mirë për ty? Për shambull, në stop tje për dhije. Të gjitha standardet që kërket njerëzit që e duan gjë ndjera. Apo, që këndon stop. Ti, hallo apo ato ku më thos diçka që nuk diçka vetëm sa pa diçka kim jap atë. Diçka më jap kë. Tandai njerëzit zakonisht një lloj shkëmbimi të tillë ose pa shkëmbim, një anë shumësh me dhunë hedije e konzruën, baje shok mirë atë. E omeri e ka konzruë dhënën e hedijes një shantë shoqësë mirë. Parë, përmbatja hedijes të komerë nuk ka qenë aspektin materiali, por ka qenë zbulimi i një të metës, nëse te ma zbulen një të metë dhe ma thua e logaris si hedije. Parëmënën që farë nivele e kangritë omeri, omeri, radiallahu ta'alanu, këtë mbiqqyrën e këti shoko që, i ndihman me e një vetë vetën atër. Përëndoj, e një vetë vetën përmes dijes me kuptimi që e ceka, përmes një shoko mbiqqyrës, i si ndihman me e njohë vetë vetë, me i qitë në pahë të metat e që kemi të shumë ta, me qitë në pahë nevojnë për ndryshem, e që shumë kemi nevojnë për të e kështë të mëratë. E treta që të ndihman me e përmirësu, ose me e njohë vetë vetë vetë është, ti marësh seriosisht kritikat e kundërshtarëve. Gajse kundërshtarët mundohen fillimisht me të kritikun ato që ke e ki, Në restoran çdo të njekin të përcillen. Prandaj shumë njerëz mundohen me çdo kusht me i rënë kritika që i bëjnë kundësttarët, nuk bën pse, me, ragu, e bën këto besimtarë. Pse, qase njerëz zakonisht këy kundësttar, edhe kur e kanë mirë kundërshtimin të me, un duhet të reagoj, s'bën e pranuo. Besimtarët nuk bën kështu. Nëse osht me vend, edhe pse osht kundësttar, madje edhe armik me qen, nëse dëgjon prej tij të meta caktura që ky i ka i marrë i shënon. Dhe mbas së saj munduhet me i, me identifikohet tematë dhe me i përmirësuar, me i përmirësuar atopun. Prandaj të ndozur kërku dikush na thot për diçka, ose, ose ose me nënqmu, ose kthejën më në ragu ose ose ose më nënçmuose formatira. Po ti ti shfrytëzojmë, shikojmë, a, a mund me kompromis ato që sot? A, a mund me qenë këto për një mesë na kimishtaktuar revolt të dikush atje që tash po flet kaq për neve, ndoshta na nai mi isebab dhe iqpan ështëta, shpeshenajmi sebe, prandaj duhet që edhe kjo mënyrë në konë, një, një për mënyrë që ne i zbunim të metet tona. Dhe mënyrë e katër për mi zbunim të metet është që njëri ju do më thonë me u me u përzi me njerëzit. Si të përzi është me njerëzit, e mërvesh a ki sabër, a s'ki sabër. Se pa u përzi me njerëz, apo pa pas, të mon, hyrje dalje me njerëz, në k Ajë si ato më do të kësaj ato. Shësim me njëri ose sikurse notë ndet. Apo nuk mundesh me një joft aftësi e notimit pa shkuar në ujë më shuvë. Ti mundesh, ndoshta teorikisht me vë po prova në shtëpi, apo e vendos dorën kështu atë kokën kështu të frymarrën kështu, ke këtyre këtu teori afta. Mi po, realisht a dimë në tu a nuk dimë në tu do të dhëtë më provu në ujë. Andaj ti mund të më thon, do të më keni mirë, unë mendoj që më i mirë unë begi, ma mërme njëm një sabërli, unë jam një buja, bujarën, dërdhënës, unë falënë, kejtën, si kurse me ushtru në utinë dhëmë. Delë në deti të njerëzve, e mërveshë pastaj. Ajë të shtynë, kyse të lëshënë rënin, e po, ti dikut i bënë mirë, ajë të këtë me të keqë, e këtu e mundësi i dale me ditë, e tash ku jetë tjepë të. Dhe, si kurse rëkam cikë disere, njerëzit në kam pagu njështë e këtilë që i ngaçmojnë për me disa, jo mi thonë ngaçmanë po përshamu, ka poshë në një puntur, ka poshë në një argatë i cili ka qenë shumë i pandërgjetëshëm e ka provoku sabër në skashmëreshtë e ka provoku nështë atë vetë përmbajtën e shumë tjera dhe kërri kanonë, pëse së përshonë e Allah, që për që pa të bëndë, asë pëpunanë A do të prispun, a do të konkutojm ti mot për vetë jo për punë, për punë pun konkutat tjerë. Andaj më kjo, marvesh, a kom kë, unë s'e marr vesh. A mua më fal kur ti kushton prek me? Më s'më kom kë unë s'e marr vesh, akom sa ops, akom sa për, pa i përmesht unë po e paguaj për trajnim që po për bëj përmes tinë ajo për punë që më kryen, punë më kryen kom të tjerë. Deri këto mos njerëz kanë përdor, doon njerëzit për me identi, identifikuo dhe për me zbrut meta të tjera që që i kanë vonë. Andaj është një mënyrë për me identifiku vëtë vetën, njëriju për mes përgjizme njerëzi. Gjitha këtu kanë detajt e vëtë e kam njërët e vëtë a mirë, po, më nejë që edhe vetë në shtjelimin e këtyne pikave mi afton që besimtari me u orientu drejt njëjëse vëtë vetës. E kur njëriju të ndërëzër fillan me e njërë vëtë vetën, atër pa dyshim se duhet me ndërëmarë në mënyrë emergjene të masët e duhura pë ka thënë Hasan el Basriu, Rahimullah, nuk ka fatkeci me e madhe. Hasan el Basriu ka thënë, nuk ka fatkeci me e madhe për një njëri, se me i njoftë metat e me mbetë indiferent për ballë t'yjënë. Se ka gajla, thënë. Po pa e di që më për ari e shala. Ben, thëtë Hasan el Basriu, do mënë, musibet më të madhë, nuk ka mundë si me e godit njërin se qëta. Thë është, për nështë ta so fatkecija mundë me godit njërin, kjo e k faktë që sin më të moda që njëriu të mbetet indiferent për balltë metave që edin se i ka s'bën kështu me kuraftë. Prandaj njohja e vet vetvetes është një motiv shtesë, edhe është një rrugë e hapur për ta përmirësuar vetveten. Prandaj ndryshimi këtu fillon. Në kë ndryshimi sunojm. Ndryshimi në raport me Allahun xhallahu ala e ndryshimi në raport me vetveten, duke e njohur Allahun që ta madhrojmë dhe adurojmë, duke e njohur vetveten që ta përmirësojmë. E njohja e vetvetes shikani ka rregulla gjithaktojen ato që japë me kuplu se djetarat tanë me dë vërtet, kanë përcaktun në minutë të detajzuar të gjithë element e nevajshme për ta ndryshu njërju vëtë vetën pas njërjës e vëtë vetës të ndërozër duhet një pas për asysh tash dy gjerë atjera që ka këtën njërë tri, të një bënë në katër të njërës përbonë dy, të një bënë shtatë po një vizin pikat, mirë po tema � E para të ndrozo, pas njëjes së vetës, kur thon pas njëjes së vetës nitmet e njëoftë dy, por që ti një e njeh vetën këtu për një herë, se kjo është e pamundshme, po mjafton nitmet. Mi e përdor këto katër rrug, nitmet me më zbulu ja vlen. Është më nosort investim i madh, sa u luaj done, angazhoj këto këqyrum, le të zon këto vete këto ton këto, në fund thon që po falshë shumë. Në epokë A pak që ta kanë zbulunit me ta? Jo, jo, po mirë. Një afton, një afton me të këndil, përpallë problemin me gjuhë që e ki, apo? Ose përme thonë, kërëjt këta, katër, akter, po dëmohën, këtë këta katër përbërës, me thonë që, këfri ka lani të këqyrë kësë duhet, apo? Po mirë, dhe këta e di, po diqka, e që përdo më shonë? A të merë, të janë Ramazan, merë, shërë Përndaj, mos të nënqma azën nga të metat, një zbulim i një të metat, lë tjetë zbulim i madhë për ty. Se është një, është një alarmuas që të kursen nga një logarit dhe një më pak ditë gjukimit, apaka? A më mirë me dvetë Allah o gjallë le ola, më të monë presi, pse falëshë e venë e për venë? A për këtë punë më shë më dvetë e qëta ki mirë, me ty dhe punë tjera, qëla është më mirë? Ka se tani roza edhe modhe qudit, sikurse na po quditëm. Kur ja i ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Ja ka përmend një varg punësh, ç'llap puna më e mirë shtylla e islamit, te kulmi i islamit, një varg i ka dhona do në fund me të kallëzuqë me çka i rum këto kret. Sikurse u ka mësi çëmbull të kaluarën një sport që ndihmon ke këto mirë, mos më të ridh ibadeti, mos më të ridh punë të mira, ka thon ka pe rrugë gjuhën tonë. Tash para mëno gjua Por boll, ashtu po muat ndoja. Dhe maudi u çudit radi Allah në këtë rasull Allah. Sa edhe këç çka flasim këna mu veta, a kja duhet me mu urrit këç çka flasme? Ka thënë pejgamberi s.a.s.e. ai hudh në xehnam njërë diçka më shumë se gjua, thonë, një element që njërë, masum, i gjunjër më shumë në xehnam ti me kon ti çto se kiafton. A paka? Prandaj mos ndonjë as gjë nga tmeta që, që zbulon. Por alarmoj vetveten mobilizoi dhe ndërmeri masë të dhura për përmirësim për ndryshim, nga se mu e ndryshimit për vjenë. Për ndaj, e para që nuk kemi parashtë të ndërrojë, pasë që i kemi njoftë, nja, dy, tri, katër, sa do koftë, nga të meta tonë, e nga njëre, ndoshta, muna me si të shambullin e e aktivizimit, aktivizimit të këtyre e faktorëve për një jetë të, të vetës, a din çish më bën të komë me funksionin e të naftë? Kur aktivizon këta katër faktorë, doon dijen, shoku, armi ku njerit kur zgjaktivizojnë, a din çish kanë volum të shfaqë meta atë? Ëma e aktivizon sinqerisht çish duhet komplet. Sikurse, për shembull 2-3 ditë s'e keni hyrë në internet, apo edhe aktivizon Filloj me marr me sorr shpejt shpejt ka nice 200 mesazha po nga kë ja nga kë ja nga, nga kja po më pse 2 ditë sekonda aktivizo më ata po sa skamujt me tër mesazhat po shka sekon aktiv në rrjet si e ky në rrjet tu shton këto mesazha po për 2 ditë madje për 10 sekonda nëse dikur pak më alo më apo ti shaktivizon para mëna sekon aktiv në rrjet të 90 metrave që 20 viet ata kur ta aktivizosh komo si policia e e e e e marrjes vetmitë mund më bllokuofton. 5 mitë të, të shumta që mund më të ardh në formë të mesazheve të ndryshme, po e po e bëi si shemb ilustruesme ti edin, provojmës me lez, mos më aktivizoj as Wi-Fi-n, apo as mos më kuish kërkon, një dy ditë apo. Kur të dhësh, pa çarinë se janë do grupe që çdo pas më sekonda ka 15 mesazhe që i quan ton, atëra është që bllokohet apo bllokohet telefoni av. Prandaj Kër aktivizuash, është e se sot të metët ka me tarë me ditë. Si kë ditë, e se ka mërmanja. Mirë po, aktivizimin në rjetë për mundësëm me ditë gjendjen reale. E kër e një këtë gjendjen reale? Po një, po uh, më në një të metët e kërgjët dy, sot më në nësijevë. Qëka duhet besimtari me kuptu? Si duhet të në rrëzër me e hartu planin për me përmisu vetë vetën. Vetë, për me e ndryshu vetë vetën vetë. Plani për ndryshimin e vetë vetës. Cili është? Misatë bazë të dërtojët. Djetarët i kam përmen shumë pika, i në qasë për shumë anëve. Unë du me jo përmen, du me thonë, e, 7 pika që e përbënjë planin filestar. Unë bitëse të ndërtojët strategie e ndryshimin e vetë vetës. Kështë për e quaj, ja po? No. E, plani filestar dhe nisma e ndërtimit të një strategjie të përmjësimit dhe ndryshimit të vetë vetës. E para kanë thënë, pike e parë, e kësaj, e këti planifikimi, e kësaj strategjie është, e kanë quajtur djetarët piknisja. Qëka në nëkuptonë piknisja? U do në, të më onë, unë e këm vrejtë tashma pak ma praktikisht, e jo ketë praktikisht, po pak ma praktikisht ti e ke vrejtë se ki nevoj me e përmirësu raportin me koronin përtyrmesht, duhet me përmirësu duhet me ndryshu vetë vetën përbal koronin mirë qysh duhet me përmirësu vetën fillemesht të piknisja qka në nguton piknisja piknisja në nënkuptan që pasi e ka kuptu se e ki këtë mangësi që duhet me përtyrësu duhet me përcaktu lokacionin tënd përbal qëlimit ku jë mund aftën Nuk mund është të edhin se ki nevoj me mri në Prishtinë, duhet me shkuatje. Po në qësë nuk e edhin ku je, nuk mund është me shkuatje. Pra ndaj, duhet më marë seriosisht me lokacinë ku je. Nga se shumë pejneve këtë pikë vendimtareve në ndryshimë, dhe kjo është më nëzime kuptu dretë dhe vazinë të rumërë. Shumë pejneve piken vendimtare në ndryshim e anashkalojmë duke marrë me qëlimin e ndryshimet për ju me piknis në ti për shambu une, une menoj i dhe mi bindon se kom nevoj me përmjësu raport me Koran mirë, në Ramazan pra, po lezej pak ma shumë Koran së është këndryshim më përton nga se ti e ke e njëru realitetin tanë që së po kitë që e unë balafëqumë të apëton jo, për Ramazan të kalu më din këtë Ramazan për mërsh Koranin në shambull konkret, piti me fillu tani ku dalin të metat e tjera në nësja e po sa so kene zu Koran deri janë këtë Ramazan po, ja, ja, ku je? po marrë me ka zua ja, muja, ka zuvideza a po, ku je? ku je? lëndër umë nuk munësh me kon një mëdhët muj një hatë me se kebo po an lezë 11 muj një ose ke vënë e tani do më ndihmë Ramazan un inshallah bëjni la Kur'an muj për muj lezë smunesh kjo është mashtrim kjo në kur realitet në ku ne përcaktuos strategjit për mirësimet duke injëruar realitetin smunesh do të më njoftrë të tjetën i dhëmshëmasht i natit vjen marr atje skogola duhet të pagu qupimin prandaj përcaktë lokacionin me gjuh ku i ku e ki unë ja pa kompromis pa kompromis ku jemi më gjum ku jemi me ato që zbuloj të e meta andaj pika e rëndësishme e strategjisë së ndryshimit është përcaktimi i lokacionit ku je vëlla e pas kësaj përcaktan qëllimin kjo është e dytë fazë ku po të më shkuaftë nuk ka mundësi me të përzi qëllimin para për të tu në k loka, në lokacion apo prandaj Kë jeti me këto? Në cilën venje, përta? Duhet me buë një logaritënje logarit dhe dhe dhe vetës, ose para vetës, ama të pa kompromis. Pa emocione, pa dhimi, me realitet. Elhamdulla që nuk duhet me rëfi kërkujt na. Kjo është e mira. E para laut në daqë më shefi, në daqë pra në i, a i din. Kjo që veç vetën i të e mashtru se, kur gjë këtu skotet, përta? Për. Në ketë kitë proces është me dalë pej mashtimit të vetëvetës në realitet në vetës me doll nga nga gënjesh të ranën dhe vetë vetës me doll me i full vetës drejtë. Dhe që ashtë raj, të këmë rajtë, ta ashtë këna bunet, a, a ashtë dërshemi mi aftu shumë që këj, që me kallum nga mashtrimi në realitet, balë vëllohet, veç përvoje e kime pasi, së so ashtë të dhemë shumë, refuzon nefësi, nuk donë, nuk donë me dollë pasyre, delë, njëhe vetë vetën, dhe më honë, për mes kësaj pike, filla pë nga përsatimi lokacionit ku je, pas taj, përsa këtoje, ku për të me shku haptën. Nga se qëllimet të nërëdhës të dhe besimtari, ka qëllim madhur, qëllimi final qëllim është, kënësia Allahot, këjo qëllimi final, me kënash Allahot në gjëllim e vëkja është, qëllimi final joni. Mirë për nënte ka, nënë qëllime, nënë qëllime. Pra ndaj, kër të besimtari dënë me hartu, një plan, p Nuk duhet më unis për qefit vetë, për uforis, për dersit, që e ka mush dersi, jo, jo, jo. Nuk duhet më unis për Sufjan e Theurit, a për Mubarekut ati, jo, jo, jo. Nisës për venit tënë, që atje nisës më sëpare, bërë. Ta një vazhdo ma të utja, gradualisht. I po, i njërimi i lokacionit të pa mundësën përsa këtim serjes të qëlimit. Për që ata në përsahtujmë qëlimi e Ramazan, bëna program edhe të dështujmë. Gjatë Ramadan njerit ankon, kom pa, pa ta paramenduar me botë, kom paramenduar me botë. Tani pas Ramadani pa ta paramenduar këto e bëj, po ke sa përqind ke realizuar nga programi i përcaktuar? Nëse ke përcaktuar Ramadan të, të kaluam. Sa përqind ke realizuar nga programi përsa këtu me Ramazani, që kjo të, i përcaktuar me vazhdimos Ramadanin? Ç'kjo në realitet nuk ndodh. I dhëmshëm 0 jam, mfoshnjori jam. Si kam të dzi? Pranoj. Pranoj në realitet. E pastaj vazhdo matutje. Nuk ka mundsi më es ka qëllimi nëse njeriu nuk nismen gradual kushtin. Pastaj të ndërnozë elementi tret, i tretë i kësaj strategjie të ndryshimit individual, po praktike tash ne krahu fillojmë na hyndreshim ditë po i folshem ku duhet të ndryshu e çuhet me njëtë tash që më hyndreshim, po këtu në fazat fillestare vendimtare për mbarëvojën e suksesme të ndryshimit. E treta që është më rëndësish është të ndërnozë me pas qëllimin jo atë qëllimin e realizimit por atë synimet a ki për hir të Allahut dhe vallahu a ki për hir të Zotit. Qëse njerëzit kanë ndërlozo, nuk miren shum me njëtin nga një aspekt tjetër, jo nga aspekti është për hir Allah, të Allahut për shemb, na kuptim se kanë për njerëzun. Jo, jo. Kjo është një trajtim. Po shajmë me pas dër besimtarë, sinqeritet në ndihmë, kjo është shumë e rëndësishme. Mirë, po është një është një ë një kuptim pak më i thellë i sinqeritetit, cila është ajo? Nëse ke filluar më fal, ose e ke praktikizuar një haram. Pse e ke bju këtë? Prit Allahut. Mirë. Kë veprim të thjeshtë një aksidenti e këta pësës për për i të latë, të edhin që a latë, po dhe që shtonese, përsa këtu qëllënjë finanjë knasinë a latë gjellë dhe gjellë dhe gjellë dhe latën. Se nga njerë njerëj largohet nga nje keqe përdojnë nga kriza. E kry një obligim për ta shu atë, atë brejtin e brejtën shme se së është të për zeshëm dhe zotit. Kjo po, mirë po, ajo që thurë rjetin e gjitha për pjekjeve këna si Allahu xhelal xhelal. Prandaj ti këto po të më ndryshu. A pse njerëzit e kanë marrë vesh? A pse është koha e bursh hor? A pse apo gjithë ta këto rrethona janë të parancëshme? Më rëndësishme është këna si Allahu xhelal xhelal. E katërta është të ndjekim rrugën e duhur të ndryshimit. Nga se shumë janë ndryshojnë. Mirpo ndryshimet ardh në përputhje me kërkesat me standardet, ardh në përputhje me msimet e fjole së Allah u gjellorë dhe fjole së pejgamberit a lehi sënë ato sëllam përndaj të, të ndërdozë këto është më rëndësi të certifikohet nërshimi të, të legjitimohet nërshimi këtë ndryshimi Këndryshim që për e bën e ka certifikat në argumentit nga kurani nga fjole e pejgamberit a i zonë kjo është i qartë për shembul në disa pun me lëngibetin e qartë do kjo që kurani për kërkan po e ndëpun tjera të ndryshme që ka nëjë përqertifikën. Ti përdo me ndryshu, por, a ka, a është kjo mënyra që e ka ndryshu kështu vetën pejgamberis, ose rëmë, a është kjo rruga që e ka ndjek pejgamberis, ose në ndryshim, e kështu më rrathërën. E këtu ka shumë shambuj, por, ne pëmunojme që sështë në mjëllon ka pak kë i së në përën. Elementi i pest, i kësoj strategie praktike për ndryshimin e vetë lidhje e fuqishme lidhje e fuqishme me qëlimin e cila lidhje shkëpu të gjitha lidhjet e tjera për. i mënka ime Rahimullah ka thonë se njeriu nuk kam mundësi me ndryshu për të mirë për të njështë sa nuk i te kalonë tri svida tri svida se dhe ato ka thonë qatë unë ala iqë gjithë tha lidhjet me tokën do të një këputi të lidh, për shambull interesi pasunisht, të lidh, lidh autoritetit të lidh familjat, të lidh epshit keqka të lidh, për atësën je i lidhën për një qka për tokën nuk mundsh me mbet i lidhën për qëllën po, po edhe fuqie gravitetit e gravitetit të tokës në kuptim të epshit është aqe fort ta që kërkojnë lidhjet fuqishme për me këputë këtë si kurse raketa apo por me shpothu gravitetin do të me pas nisje shumë fuqishme derisa të dalë jashtë gravitetin. E kur del pastaj sillet apo? Le, nuk e tërhiq këtu kapto. Të me por me bëkë dalje këtë këtë shpuarje nga nga rrethi i gravitetin duhet bëjë fuqi motre. Prandaj shumë raketat dështojnë për shkak se fuqia e nisjes nuk ka qenë mjaftueshëm për mu këputë nga lidhja e gravitetin. Edhe te ki lidhet fuqishme që graviteti tokës, kuptim të materializmet, të epshet lidhë, fuqia e lidhës me naltë garantën shkputje. Për ndryshën nuk mund shmejtë, për ndaj, so ma i lidhur me Allah në gjennë leona që je, aq ma shumë këputët të topëm. A ma lidhje këtë për toke, ndryshimi është përpjekje për jo suksesat. Përpjekje. Si një njëri për shambulli qële është i lidhur për toke edhe doan me e kalun një gardë, a i përpjek e cahia, po pa u zgjidh, së në këcenë Allah, kërë është enerjik shma, andaj ka ime rënda, katë u ne alajk, e para, e dyta tërkull avajd, ka adete, zakone që umësu me to, ka varsi, pe i zakone të saktora, pa, pa e braktis, atë varsin, zakone që nuk e përmën jetën për pa to, nuk ka mund si mes për para, nuk ka mund si mulidhët, nuk ka mund si mulidhët, edhe e treta ka thënë i mëkaimë rahimullah të i kalimi i sprove, ka sfida po duhet me ato me i qa, me i kalu ato për me mujt me u lidhë me allan gjelë leora për me dalë tek sfera e përmisimit edhe e ndryshimit anë e kërkohet lidhje fort, lidhje fuqishme për këta sfida pejgamberi s.a.s. edhe një të ndërdozër shumë problemet që ne kemi përshka këtë lidhjeve të saktuara pejgamberi s.a.s. I ka është ta shoqërat me lidhje fort të fortë ku. Te shpëlimi Allahu xhalleu ala. A nuk ka është njerë i lidhur shumë për pasonin, shumë urtë për pasonin. Shumë. Ço është e natyrshme për njerë. A nuk ka është njerë i lidhur shumë për për për për fëmijët e tij, shumë urtë lidhur. Nga salla ka shprovje për ty. Apo me ibraktis me lon ganiere kaç po do interesat më të më të problem është kë punata. Këto nd lidhje që njëri ka me me elementin e dhëut e pejgamberisë ose xmlns e shkruar de këtë problem në gjenet mjafton të më ju thon kush e bën kët e ka gjenetin dhe fuqia e lidh me gjenet e shkpos të lehtë nga lidhje me pasunjën japun jep të lehtë apo ama kur i lidhun këto kuina na mat lidhën shikojë ti tash ku i maj lidhën elhamnat edhe për gjenet i lidhën edhe për to ke i lidhë në përmë, po me bukë të dy jam më ngrej, e ke pashtë i kur dy ma, i matin forësat kërë ngrejnë, qëllat cë, tani jam mund tjetërës. Ndërsa një, një provim në e ka vendos, jahe i bën madhë për njerëzit ka thonë, nëse njerëzit kujdesen nga zjarë, qështë kujdesen për resë kënë fornizimin, i në gjennet atëm. Qika, që mjaftanë. Soja banë dërtin, furnizimet, ja banë dërtin, a ki më ongra me pi, mi abo dërtin, gjëhne me qikaxë, më rrujt, thot Ibn Madh, Rahimullah, thot qikaxë, e mi aftu, shmash më shkun gjëhne të përton. Ta shiko kue ki lidhin atër. Po, nëjnë atë lidhur, me aspekt e material. Po, a jihë dhe qikaxë i lidhur në atje? E shepa, staj, se cila lidhe për të rjekë, nuk ka mundësi të ndërëzër, përndaj dhe Allah gjallë e u kur ka thirë dhe ka qërtu një grup të ashabë që kam pasë hameni për që përgjish pejgamberit ashabë në luftë ka thonë i thë këltun që një lidhë, graviteti furt i tokës për ju kapë, zgjedhë në pitina anë atë qaqë qaqëran, qaq, jeni lidhë qaqëran e keni sa që lidhja është Allah lem në shfresin e cilët tokës do të mi këput ato lidhja pa u këput pa u fuqësu lidhja me naltë nuk ka mundësi më këput lidhja me. Me po është të fëllë. Ane është element i në një një më dëshimit. Shkëpëtu, nga shumë farsi, nga shumë zakone, ka njërë cëtë të, të paramena. Paramena për shumën ku i ka ardhë punën i muslimonit. Nuk mundet me agjeru Ramazanin. Ob... Në po flasëm për na file, ka njërë në krizë me farzian. Pse sa gjerën? E kam përnemve cigarrën. Me bu më mund me nonë që të këpër bukës e kam galja. Subhanallah. Qakja. Këmë farsi. I themi duesh mu zgidh për cigarrës me mujtë mu lidh me gjenet. A ma i lidh në cigarrë, edhe i lidh në gjenet për lemasht. Për ndaj duhet mu zgidh për të punga. E përra një shamu se ka, na po keshim e cigarrë, i kemë da të cigarrët neve. Leve tonat që na, të pojnë tim. Ma shumë në razetimi cigarrët i kujna avton. A na provojme, a do me zgidh, qërë ku i ki. Por pa u fuqizu lidhja me naltë, lokomosion mode mode dobsulive me poshtë. Kjo është këmbyrë një reciprocame. Dhe kjo element e rëndësishëm i, i ndryshimit. Tjetra tendos është thjesht ambiciose këmbgul. Domthon element përbërës i strategjisë së ndryshimit individual është vullneti dhe këmbgula. Sa apo këmbgultja. Sa apo përpjekja. Sa ti po, so po so don për me me shku me shku përpara. Për. Nëse këmbgul me len Allah xheloa den ata ndaj edhe sëtë për shambull në botën e e, e, e njerët sukceshëm nëse lezën nuk ka njëri sukceshëm në njërën, s'ka nuk e këzistat njëri sukceshëm po më në botën ose qiflasin i cili gjithë mund pej kurja ka njësë, dhe së ka rritë veç sukceshë e ka pasë një jo, vëllabë njerët e sukceshëm kanë thënë dështimi për neve ka qenë shkallë dhe sukceshëm dështimi është përvoj dështimi është mësim ishet bon më të fuqishëm edhe më ambicioz më sipërpara. Pa ne kuniri mas dështimit këm ngul me vazhdu, çka ta mëmënia në sallojë berëçet nuk dështon po e çka pa ka pak. Dhe më koha ambicioz këm qulj, më këm qul. Ne qonë suntaniri për shembull, valla më mujt të tira gjilejt me shkuen shumë më shumë. Jo, kështu skondëshim apo do. Në Pehirdausi kam një pengamason. Ti në Pehirdausi natje. Tani çka ti bën apo? E çy kë i synan, nalti, që pesot, tani më dhe sënën, mas të nalën ti, që kështë pesohet, ta një me më një dikojën. Në kënë ambicijazë. Ma djetë disa, thonë edhe kështot, fatkecështë. Fatkecështë. Edhe në gjene me shku, pak më digë, të një gjene, të një gjene, të një gjene, të një gjene, të një gjene, të një gjene, në u dhe bëllë, të farë ambicijë. Nëse ambicijë e të ka në dhe qëtu, a po, e realiteti ku është, se gjithë mund, vëndru, Përshka kësë ambicio është investim për të fitun në rritet i shkaplët. E së në njëri investon ma shumë për më martë të një pak. E ajë që investon, që kaqë, që me hinë njerë në gjëhne, me të në mëshku në gjëhnet, së e më nërë në kompë i vetun të rekti? Së në të njështë kër? Ose përshambull njerëzit ambicio të tjune, së është? Gjitha ato... Të. Të. Të kur buot në mbisët, kur shika, për shambull, për e ardhmë, ndërgjerat i kanë të lidhura me Zotin e tëm çeshëm aftë. Çi ka? Allahu na fal aftë. Çi ka? Thon mbi të tjetër. Ku që bashko. Teolog. Ku janë bisedat kur vumlet? Prandaj shiko, për shembull, përpjekjet e njerëzve në dunja e marrin vetëm përpjekën. Magji një njeriu të suksesshëm në dunja, i cili do të thon nditje, nditje profesionit të tij, për me arrit ku ka arrit Ma, po, po flasë, o him punë njëri. Me him punë, që të shka është? Ka rritë sukses o loboj madhë, i famë shumë për filti. Për qëta po flasë? Një është mlaj. Ma gjej një për ty një i cili, në i cilë, në profilën e ti për me emajt nivelin kër e ka, flanë dhëmët orë në ditja. Ose dhëtë në ditja. Ose të të ditja. I cilë nuk jakushtan në format të ndryshme, minimum i dhëtë orë, Asoj që do me koni madhë Gjejë një atje për Ka dhe ma shumë apëta Pëndaj, kraso pak me ta Kraso, këshiko pak me ta Përëmënavë dhe në rumë Me arrit Një hisë shumë, shumë dhvukën Ndunja apëtën Gëse, set për shemëll njëri Me i pasën Ndunja, sa mu një, një pasët 50 miliardë dolarë A mu një pasët? Po më kushtimisht Ose ma shumë i pasët ajohet pa von 50 miliarda thonë po posh sa mund me blej pe tokës shumë pak apo Krasi në krasim me dunjon çaqapta pak mund me blej një njëri më i pastë në dunje i cili 24 or punon për çajmë arrit nuk mund me blej pos sa me thëm, me ble, me ble, Kosovë, ble, më thonë thonë bashkë ku do me blej aftë do më vijnë në Kosov bajë gjithë shumë blehnë aftë do më blej atje pak më shumë bashterit banavar punë e para më nai këyë njëri më çikaj që nuk bota fjalë për gjysme të dunias, larg asoj as për nitën e katërtën, shumë më pak duhet të kaq. E te që do të më fitu jannetin i cili në krasë me dunian, në vend ku kimë vendu, vendos në një vend vendu, sa sa so, so shkupi është më e shtrejt. Pse gair ka në më më mir, ma, më më lehtë atë ja, përkthimin më të ul që më vones më shtrejtë aftë. Sa dobi atë fillon nga shtrejtia e të naltave është një shkëpë sa so, majmirë se këtë dunja që akon të apëtën dhe më hon nuk der një 24 ura po ku e në ambicjet, ku e vëllën e jetja po hajësi kërse ka honi me Kaimira e Himilla me fjallë bëjë kështë qërtu sa po. ka qërtu njerët në ambicjet tullta pa ambicje farë ku e njështë me këto ambicje të jam mënonë se dë marit një gjenet me këto ambicjet për cilin ta një fundamë i nëmru pejganë mërët, e ka pagu qërëzë e kërija, e jahja, e qërë ka pagu isa, e ka pagu Isale, e ka pagu Ibrahimi, e ka pagu qërë ka pagu Muhammed Isale, e ka pagu ambiciot me konë, me pas vërnat, me pas këmgullje, përmëshku pëndyshe sunja dalë, nëse njëriju cilë nuk kam ambicijës komën si mëritatë. Njeri pej njerëzëve famë të famështë në mësatë të ndërhozër, dhe mëdonë, aja rafineria rafineria e naftës në Arabinë Saudite Aramco që çugeot të thonë kontributi më i madh i buxhetit të Saudis por edhe është të thonë e deni prodhuesi më i madh i naftës në botë një punëtor i kësaj rafinerie që ka më mira punëtor ka qenë punëtor i thjeshtë një ditë në vap duke punuar ka dashur me pi ujë në atë thonë frigoriferin e inxinjerëve apëtën, tënë ka punëtor, ka inxinjerë, tënë ka grada, njëzëve të javëve. Për ka qenë punëtor, e po, pa dëshemë ati, i kam posë në damë, ka qenë e zyri e inxinjerëve, e aty ka posë një frigorifer të ujtë. Ka dash me pi uja të, edhe një inxinjeri ka onë kjo frigorifer sëpër të ujtëve. Të pinë uja tje, që sëmpën të, u dhe bilatë, me, me një masjë e Kibri, se kalor me pi uja pëtën. Edhe kjo ka qenë për tërë një goditje madhe, ka në subhanë Allah, a në që si drejtje kë në ardhë, që së po mu isha uj me pikudua në, i këti shkete të tërë me vo, në uj së pikudua, për. Kjo e ka sëfidu e ka provoku dinat mas, sa që ju ka rekt punës, e angari me ambicit moja, edhe është bë, zëvënd drejtar i krejt kompanis me mira punëturatë. Sëtë. Dhe se i ka rët punë, i ka rët i njët i nj apo më kërku tash pushim, më bën më shkon në pushim. Qiti çisë qi ka ujin aftë. Kur e për ujn, Kore ka pa, dhe një herë tani, ai u konsitoi ata çasto komenujë, nisi njëherë më, i ka thonë, "Jo, Allah të shpobleft. Ma kishja ujin siç ka konjë taptën. Ma kishja ujin, çfarë ujin kërgeta." Antai kanë sfidat në Jordan ambicie, për dha çion gjallë. Po modikon i thosh, "Mos pi ujin, spinj ujin, shkon pinë çati kopinë dha, njerëjt e koid. E thush ka dush. Jo, ja, jo, ja, na pro ashtu osht as, ngacmën pak kur lezon rosnë ktheja atje atje e ka sheh ato për dunjë po ai po po ani e, e ti pra gratë ton ngacmën ka pak mos rryka që është i ndjëfëran diku t'ja ka thënë keşë ambë dunjë që ka rrit diku këto qoftë njerëz apo ti antajm të mund që, mambi, paka, klevez, et, se, ambicja, pavullet, dhe, të që mambë ngacmën ka pak lviz ec ngase në kundëshin pa ambicie pa vullnet në kohë të ngacmën të çkafi shembull a njerëz besojnë zot hiç edhe është sto optimist te ki allahun xhel levon edhe pa E qka? Pra të edhe në rrë du të me pasë shenja gjallërisë që e kalzojë se këtu ka imanë Allah, ja, me kalzojë që këtu ka, ka koncepte caktume. Në njëri e ka fy, Jahi i bin madhë, e përmanë mësën të shumë Allah e më shruvët, Allah e në bashkuvët me të njënet, në gjenet, e ka fy në rrëngë në njëri, Jahi i bin madhë. E këjë ka e që ka i njërë uapëtër. E njëni ka unë, këtajnë Allah, këtë le njët ka thonë pse kum kërku dije vetëm as më po siç kjo apo se unë më do të, të më konsti këtu shalon më po dijë shajt udhëve me hallk ta të më kaposh ajë se unë e mundu për të shikuar më konsti dikush antaj ti ke investuar besimin tënd dush të më më pa paçi kjo unë për mëkon çështoz zvinimoni hiç ama kam besim prandaj më kon kam pak më ndryshe edhe në ambicie edhe në optimizëm edhe në vullnet edhe në qëllime shumë të tjera le të vretë ti Se i ambiciat, ne të ndezë Zjarën e ambicis, kësh Besimin, Zotin Gjellavull, e shumë të tjera Dhe e fundit të nërrufëzër Që ka të bëjme Pjesën Ose elementin e kësaj të zi është Durimi dhe mosëngutja Sabër apta Sabër Një herë një njëri Një djetar Rrugës e ka pa një pasrës Sarë ka shku në bibliotekë me redzu Pesheni pasrës rrugës e për A dhe ka thon shumë e kam dhimbesh afta. Atë kuptojm që vetë po fshin udh o punon dhe po pastron në halku, të vallaj, për rrugën e Hallkut, po mdhimes vallaj afta. Ky më është prehjat që çardhen për ku je net, po fshin udh. I kanë në falti çapo nante me unjam, për çam hoç. Unjam dietar punoj me kanë tempu të dhimb të thotë. Sonë ka për rrugën e bërllogat afta. Po so, ti në, bërlogu, në bërlogu, aty, Kote, një njëri më pastrupi rrugën që ku sapo sa puna duhet afta. Ja në fund, ja pasra se pasron apo. Andaj s'e di kur do të mundim, ti e po mdhimesh me çfarë po mirëson e kry punën shko flaja. Ma kuptojm se ndoshim me njerëz të vërtirë afta. Nuk ka le të më ndoshu njerën, të vërtirë më ndoshu njerën apo. Pa duhet çfarë, duhet mund, duhet ku zgjatje. Muhammed ibn Munkidir ka thonë 40 vjet jam tu përpjek tash konfudo ka pak më rezultate apo ton. 40. Kë s'është për zgënjim. Targasai po do të më kallëshë u mënohën e Ramazan hoqë, po së shysh, që a në Ramazan i mënuhë të po? E së so i mënuhë për atë të të të tërën, njëzët djetë, e po? Për andaj, strategia e ndryshimi, individual kërkon, me kuptu që e gato kjo rruga, gato kjo rruga, duhet shumë sabër, duhet së ka dhe ka dal, duhet mësë mëngut, mësë e pitë me në rezultata, me kuni gati me pagu qmimin e rrugës, gjithë shka, sabër me duru, me bajt, në shtigje e franxate, gjitha këtu janë ato që e përbëjnë ndryshime që nërë për në duhet. Prajnë që se si i mblenim të shtatë elemente, do të bëjmë një njësje të sukseshme drejtë ndryshimit. E, e vazhdimësia, hoj, do të përmenim dhe së nashëm pa nga vazhdimësia, por du me e përfondu me një regull të pa ndryshu shumë të ndryshimit ta arritjes. Cili është ai rregull? Rregulli është ti e fillon e ajë mbaron. Apo në sumir tirat lej Allahu xhellen e vula ato. Apo gazet përfundimi është në dorë të Zotit, është në dorë të tij. E jona është na me pas niceshet e duhur. Dhe që për niceshin e duhur në, në ndëshimin individual janë këto 7 elemente. Nëse këto i përmbahemi dhe ecim me lehen e Allahu xhellahu ta'ala, ka buzot e xhellahu ta'ala dhe të Monson Mari të ku i ku i nis. Por këtë ka shumë argumente mjafton, ajete që gjithmonë e kem përmend, do gjithmonë përmend ato që Allahu xhellahu ta'ala thot: "Walladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Ata që përpiqen, ata që munduon, domethënë ata që nisën mirë, me këto Allahu thot e lanahdiyanahum. Ma ma ma një varg përforcosh që Allahu garanton se ne e kemi përsipër arritjen, por ti e ke nisën atë. Ti e ke shkputjen e nea kemi pastaj mbajtjen e arritjen dhe atë rimin e suksesshëm në aeroportin e ndryshimit individual atë. Prandaj le të jetë ky Ramazan një lloj piknisi e ndryshimit. Që këtu nisemi me këto elemente. Pastaj tjerën tia lëmë zot e xhelëvara. Sikur se i tha pejgamberi zotit sabiut, tha lidh devantin ju të më lidh tani leja Allahu xha lahu. Edhe ti bën e të të? Në punën tonë tani thuaj ya rab kjo ështëa që po ta mund sjaftem. Edhe pse ka ende çka mbojnë këtetim, edhe pse personi kompas parajisht pun dorë në folë për disa pika tëra po koha shkoi si. Për mua shpejt e për ju e nuk edhi, që shkashku, për që e di çu ka shku, po kurrësoja çike ështëa që po ta mund sjemë përmend. Nëse Allah xha lahu të na ndihmon në këtë ndryshim, te Allahu na ndihmon për të mirë. E në të ardhmen do të jemi edhe për fushet e ndryshimet më praktikisht, që ka me fillu dhe ka me fillu dhe së me fillu, që in sholat bëndin la të jemi më praktik dhe më konkret andë në prak të këti muaj të bekuar. Allah i shpër e dhiruajt, dhejnë takim nashëmë, sërëllamë, mëra muhammedin, mëra ali, sërëllamë, mëra muhammedin, mëra ali, sërëllamë,